Ez a történet még régen kezdődik. Kezdte azon az estén két nappal az esküvője előtt, ami után a következő napon a legény búcsúja volt. Amely a valóságban sosem került megrendezésre, méghozzá azon egyszerű oknál fogva, hogy senkinek eszébe sem jutott megrendezni. Magának meg mégse rendezhet az ember, nem olyan fajta dolog, de ő azért házon kívül töltötte az estét, mert azért milyen lenne mégis egy ilyen fontos nap előestéjén, otthon, az üres lakásban, egyedül, ugyanis Verusnak pedig valami leány búcsúszerűség volt, ahová ő nem volt meghívva. És akkor mondta, hogy ő meg megy ebbe a legény búcsúba, ami abból állt, hogy kisétált a Margit hídig, elment villamossal a nyugati pályaudvarig, ott egy ideig nézte a vonatokat, amikből ilyenkor este már nem volt túl sok, aztán végigment az egész körúton, közben vett egy gíroszt, átment a hídon, elment a körtérik, ott egy kicsit üldögélt, mert elfáradt a lába, mert hosszú a körút, és aztán felült egy villamosra, és elment a Térig, ahol felült egy buszra, és elment hazáig, és lefeküdt aludni. Szóval nem volt az, amit hagyományosan legénybúcsúnak szoktak volna nevezni, de azt gondolta, még egy utolsó ilyen csúsztatás belefér a kapcsolatukba, mielőtt összeházasodnak. Ne gondolja már szegény, hogy amíg ő táncol és iszik és szórakozik és kellemesen van valahol, addig ő otthon kell üljön és terjesztő filmeket nézzen a cserebogarak kiválasztásáról, vagy valami 17. századi filozófusokat olvasva, így nyugodt legalább. Szóval ezen a mínusz kettedik napon kezdte így a történetét, amikor is egy megnyitón, ahová udvariasságból és valami rosszul értelmezett kötelesség tudatból ellátogatott, összetalálkozott egy barátjával, akivel addig mindig csak szakmai dolgokról beszélgettek, vagyis egy darabig arról, milyen iszonyúak a tanárok, azután pedig, hogy milyen iszonyúak a főnökök, de most az megkérte, hogy mesélné el, hogy hogy is van az, hogy ő holnap után megházasodik. És akkor Bence rá is állt a dologra. És le is ültek valami kávéházban, hogy elmesélje. Ez a történet még régen kezdődik. Mondjuk, akkor, amikor ide költöztem, felvettek az egyetemre, és akkor a régi életemnek így nagyjából vége szakadt. Alig jártam haza, nem is igazán hiányzott, az csak a megszokottság, hogy ne mondjam, unalom volt, ez pedig kalant. A megszokott unalomról csak annyit, hogy még az utolsó nyáron is megesett vele néha, ha ott lettünk volna épp, láthattuk volna, hogy fél éjszakákat bőgött végig amiért itt kell neki lenni, és ezt az életet kell élnie, szembesülve napról-napra a tévedéseivel, meg sikertelenségeivel, meg az egész kevéssé sikerült személyiségével egyrészt. Meg a mások sikereivel és csillogó személyiségeivel másrészt. És tény, hogy megfigyelhető volt némi belefásultság a dolgok ilyetén való állásába, ami miatt már kísérletet sem tett a helyzet kiavítására, de azért elég sok idejét és lelki kapacitását lefoglalta ez az újra és újra szembesülés, meg az önostorozás, és ez a fél éjszakákat végig bőgés, kicsit erős hát az unalom szó talán, mondjuk. Nem volt nagyon változatos élet, az lehet, de nem szokott hozzá, az biztos. Mert akkor utóbb nem bőgött volna. A lényeg lényege, hogy ennek az egész elköltözésnek Éppen ez volt a motivációja. A távolkerülés az említettektől. Hogy ne legyen a -e szembesülés oly gyakori, és ők se lássák őt, és hogy új életet kezdjen, mondhatnánk még, ha nem hangozna ez olyan arcspiritúan naivul, de mondjuk ki, elvégre kimondta ő is. Ez volt a cél. És később ezzel az új élettel visszatérni. A kaland húszadlagos szempont volt. Sokkal inkább vágyott ő nyugalomra ezen az új helyen nyugalmat, ezen kínzó körülményektől. És akkor itt minden erőmmel megkapaszkodni. Meg boldogulni. De nehéz volt. Egy ideig eléggé nem találtam a helyem, mégiscsak egészen új világ volt. A vidék, meg a főváros, gondolhatod. Csak próbált ki. Lehet, hogy visszafelé is működik. Úgyhogy akkor egy ideig nem is volt senki. Akkor egy ideig. De mi számít egy ideignek? Egy ideignek számít-e húsz év? Igen? Nem? Szóval ennek a zavarodottságnak közbevetendő, mielőtt túl késő lesz, sok köze ahhoz nem volt, hogy volt-e valakie. Ilyen szempontból a régi mederben folyt tovább minden. De végül is ez is igaz. Így is. Nem amit jelent, de amit mond. Mert tényleg nem volt senki, ami után felköltözött. Ez viszont kikezdhetetlen történelmi tény. Előtte sem volt neki soha az egy másik tény. De hát végül is ez a történet akkor kezdődik, amikor ide költözött. Úgy tűnik, ez fontos. Jó, rendben. Nem bolygassuk a múltat. Addig jó mindenkinek. Éppen elég gondot okozott megtanulni a villamosokat, meg a metrókat, még akkor is, ha jártak. Akkor meg főleg, ha csak pótolták őket. Meg hogy amennyi idő alatt otthon el lehet érni a városban nagyjából bárhová, az itt legfeljebb arra elég, hogy jöjjön a busz. Nem hiányzott még mellé egy lány is, hogy folyton a táblázatot nézze, hogy mikor jön már, mikor érünk oda, meg egyáltalán rángatni magaddal, mikor azt sem tudod, hová mész, de hát úgy általában volt elég bajom. Nem hiányzott. És azok a versek, azok a párnák, az a fájdalom, épp fantáziával el sem képzelhető, mi lett volna, ha még hiányzik is, de elég talán. Főleg pedig azután a szerencsétlen eset után Ágival. Szerencsétlen eset? Hát ez sem meséltem? Nem, ez sem. Pedig eltartott jó sokáig. Több mint fél évig meg voltam győződve róla, hogy ez az Ági, az igazi, meg a tökéletes, meg az egyetlen, aki valaha kellhet, ami jobban meggondolva vicces. De hát utólag bölcs az ember, hogy mit meg nem tettem. Talán nem is olyan nyilvánvaló az ellentmondása, nem hiányzott még emellé, és a mit meg nem tettem között. Két pohár bor után már a jó barát sem figyelt fel rá. És jött is aztán Verus. Verus? Az meg lehet, hogy jött, de minden esetre egy jó darabig még nem ért oda. Messziről indult bizonyára. Eltelt két év mielőtt találkoztak volna. Az alatt Bence beleszeretett bizonyos emberekbe, de inkább nem beszélt velük, mert úgy se sikerül, ahogy a tapasztalat bizonyítja. Azután egy fokkal tovább ment, inkább már beléjük se szeretett. Ami annyit jelentett, hogy elalvás előtt nem azt hajtogatta magában, hogy jaj, de szerelmes vagyok X-be, hanem hogy jaj, nehogy beleszeressek X-be. Aki okos, megítélheti, van-e különbség. Verus egy ismerősömnek volt az ismerőse. Futólag ismertem régebről. Aztán egyszer kölcsönkért tőlem valami jegyzetet. Föl is jött hozzám rögtön az első nap. Azután valahogy azt vettük észre, hogy jobb együtt lennünk, mint egymás nélkül. Végül is nem nagyon bonyolult a történet. Verusba nem nehéz bele A Ha van olyan, hogy két ember egymásnak van rendelve, akkor mi igazán valami ilyesmi pár vagyunk. Valahogy olyan egyformák vagyunk, mintha ugyanúgy neveltek volna minket. De közben meg ki is egészítjük egymást. Ő inkább ö, extenzív, én meg inkább intenzív vagyok, ha ez így érthető. Meg hát mégse jó, ha sokáig egyedül van az ember. Verus egy délután valami jegyzetért ment fel Bencéhez. És csak pár szót beszéltek, mint egy Kötelességből. De persze azért bencében most is elkezdődött a szokásos folyamat, igyekezett minden erejével meggyőzni magát, hogy ne legyen szerelmes, ami miatt olyan sokat kellett a lányra gondoljon, hogy elkerülhetetlenül szerelmes lett. Persze nem lett volna az egészből most sem semmi, ha a dolgok történetesen nem úgy történnek, ahogy azután később pont megtörténtek. De hát ez csak így szokott lenni már, hogy a dolgok pont úgy történnek, és nem valahogy máshogy, pedig érdekes lenne az is. Bence most sem csinált volna semmit, pedig Ági óta Verus tette rá a leges-legnagyobb hatást. Olyan nagy hatást tett rá, hogy tényleg majdnem csinált valamit. Sőt, néhány nap után még a szokásos nehogy beleszeressek játékkal is fölhagyott, és beismerte magának, hogy bizony szégyen, nem szégyen beleszeretett ebbe a szép fekete hajóba. Pedig sose volt még fekete hajó szerelme. Talán épp ez volt a különbség. Vagy hogy... Ott ült az ágya szélén, és ez önkéntelenül beindít bizonyos nagyon erőteljes aszociációkat. De az is lehet, hogy valóban valami egymásnak rendelésről van szó, kiegészítés meg a többi, már ha bárki feltételezheti, hogy az 25 perc feszengésből kiderülhet, de azután a későbbiek tükrében úgy tűnik, hogy talán tényleg. Olyan egyszerű volt minden, mint a filmekben, nem az a stresszes ismerkedés meg állandó félelem, eldöntötte, hogy szerelmes verusba. Azután nem csinált semmit. Kellően kifárasztotta ez a döntés. Amíg azután, egy délután, amikor fáradtan és hóna alatt egy zacskó virslivel meg egy kenyérrel hazaért, a szobája előtt egy levelet talált, ami rózsaszínű papírra volt írva. És annyi volt, hogy kerestelek, régen találkoztunk, hiányzol, keresmek. És egy kicsi szívecske. Úgyhogy a dolog eléggé félreérthetetlennek érthetetlennek tűnt, de Bence azért lejátszotta az agyában az összes lehetséges változatot, hogy ez nem az, aminek látszik. Még a szobatársait is megkérdezte, hogy vártak-e esetleg egy rózsaszín papírra írt levelet, de nem vártak. És még ki is nevették. És hát ha a levél, amint látszik, neki szól, akkor pedig nem írhatta más, mint Verus. Ez logikailag nyilvánvaló és elkerülhetetlen. Mert ugye lány írta, és lányok nem szoktak feljárni hozzá. Tulajdonképpen Verus volt az egyetlen lány, aki feljött hozzá, a barátait sem merte felhívni, nehogy félreértsék, és nem akarta, hogy félreértsék, mert csak olyanokkal barátkozott, akiktől végképp nem akart volna semmit. Ami érthető, hiszen akiktől akart valamit, azokhoz voltak éppen nem mert hozzájuk szólni. A levél szerzője, tehát Verus, aki úgy tűnik, épp úgy beleszeretett bencébe a jegyzás csere kapcsán, miképpen Bence beleszeretett Verusba. Ami a dolgok szerencsés fordulata. Az ég rózsaszínes kékben játszott. A nap előbújt a felhők közül, és Bence a langyos szellőben boldog mosolyal arcán támaszkodott a körtéren a gombákhoz, és alig voltak a 73 ason Úgyhogy csak oda mentem hozzá. Egyértelmű volt minden, nem olyan, mint a többi, hogy az ember retteg, néhány nap múlva Verus épp a tanulmányi osztályon állt sorba, amikor Bence meglátta. És oda ment hozzá, hogy ne kelljen egyedül várakoznia, és megkérdezte, hogy jó volt-e a jegyzet, amit adott, és hogy miért kell itt állnia, hogy milyen szép ma az idő, a levéről nem beszélt, csak annyit mondott, hogy neki is hiányzott Verus. És reméli, hogy majd még összefutnak gyakrabban az egyetemen. Vagy akár megadhatná a számát is, Verus. A lány pedig mosolygott, és vállat vont, és megadta. Azután valahogy mindig összefutottunk az egyetemen. Azután meg már, ha egy néhány napig nem futottunk össze, felhívtam, hogy hol bujkál. És egyre hosszabban beszélgettünk, és egyre több mindenről, aztán elmentünk kávézni, meg kiállításokra. És nem tudom, nem igazán lehet ezt elmesélni, azt főleg nem tudhatom egy nő agyában, mi, hogyan és miért történik, még ha verusét kicsit jobban is ismerem azóta, de elettem a lábáról. Visszacsókolt, amikor megcsókoltam. És lassan mindenki megfeledkezett arról a levélről, amelyet nem Verus írt, és nem Bencének, mégis a legfontosabb tárgy lett a fiú emlékes dobozában. Azután az önkívületig boldog hónapok következtek, ahogy egyre közelebb kerültünk egymáshoz minden értelemben, ahogy megtudtunk egymásról lassan mindent. Ezt mesélte. Azután hazament. Bőgött, amíg Verus haza nem jött. Azután lesegítette a kabátját, meg szép lassan a többi ruhadarabját is. Szeretkeztek a pirosas fényben. Azután sávcpörit olvasott, amíg ki nem esett a kezéből, és el nem aludt a heverűn.